Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik på Radio Shore. Detta är avsnitt nummer tre. Och med oss ikväll här så har vi en ny programledare som ja, vad heter han? Han heter Linus Wahlberg och eh, kommer från Uddevalla. 19 Väl år gammal. Välkommen, välkommen. Tack så mycket. Vem är denna Linus? Vem är Linus? Ja, du. Han eh, pluggar journalistik här på universitetet och han eh... pratar om sig själv i tredje person. Ja, precis. <laughs> till och med sån är han. Precis. Nej, men han eh, kopplingen till teknik, vet jag inte riktigt. Ja, jag är väl inte jättekundig, men det skulle vara spännande att få lära sig något nytt, kanske. Ja, det är väl kanske din lilla roll här ja, i detta programmet. Ja, jag tror nästan det. Att, eh, du har framme din anteckningsbok, säga. Ja. Du kan anteckna lite hur du, <laughs> du lär någonting. dig här. Ja, ja, precis. Med oss i eh, i detta programmet har vi även Jörg som vanligt. Hej, hej. Hey. Det är hey. jag som styrt bakar och ställer lite roliga frågor ibland. Precis. Hur har din dag varit? Den har varit, eh, ja, lång. Ja, det är, <laughs> det är faktiskt en bra beskrivning. Nej, det, var det, det, var, det var väldigt tråkigt så, men jag har inget bättre att säga faktiskt. Det har varit tråkig dag idag. Oj, Oj. Ja. inte så tråkigt. Kan det vara. Så kan det vara. <laughs> Själv har det varit en ganska kort dag faktiskt. Så det har varit skönt. Ja. Mycket fritid. Jag sprungit runt med Linus på biblioteket. Bland annat. Ja, Gud, det var spännande. Ja. Idag ska vi prata lite mer om teknik. Mm. Jag tänkte börja med att prata lite om vad vi pratade om förra veckan. Just det. Då var inte du här, Linus, men Nej. du har fått äran att lyssna på detta programmet. Jag har hört det, ja. Mm. Vi pratade om något som heter symmetrisk kryptografi. Just det, kommer jag aldrig mm. lära mig det. <laughs> det kommer du säkert någon gång. Ja, okay. mm. det, det är i alla fall alltså, kryptografi är ju att göra något som tidigare var lättläst till helt olättläst för någon som inte är involverad i en kommunikation. Just det. Mm. Som rövarspråket, typ. Ja, Precis, man om, om, man, om man ser till så att alla som Alfred är i det här Kambel. inte har någon aning om vad det är för någonting. Precis. Och förra veckan så pratade vi alltså om symmetrisk kryptografi och det var ju en sorts kryptografi. Denna veckan så ska vi lösa det stora dilemmat som förra veckan skapade. Och det här stora dilemmat var ju den här lilla papperslappen eller vad man ska säga med siffror som vi skapade för att lyckas göra den här fantastiska krypteringen hur man för över nyckeln tillsammans med meddelandet till mottagaren. Just det. Exakt, exakt. Hemligheten liksom. Jag kommer ihåg, jag med. Mm. Ja, det är imponerande <laughs> faktiskt. Det är nyckeln precis som vi vill skicka till mottagaren på något säkert sätt. Så att ska kunna läsa meddelandet. Liksom, mm. Precis. Den. Och då snackar, pratar vi om ett meddelande som är krypterat med symmetrisk kryptografi. Mm. Alltså det som vi pratade om förra veckan. För det är ju verkligen så att symmetrisk kryptografi är väldigt... Väldigt bra faktiskt. Det är väldigt lätt använt. Och det är väldigt snabbt. Men det är samtidigt otroligt kraftfullt och säkert. Mm. Det är så att denna vecka ska vi prata om något som heter asymmetrisk kryptografi. och det kommer Ja, exakt. Det är faktiskt raka motsatsen till symmetrisk kryptografi. Ojo. Men eh, det här kommer lösa det problemet som skapades med den symmetriska kryptografin. Men det finns en haka i det hela. Den asymmetriska kryptografin är ungefär 1000 gånger långsammare. Aj då. Attans. Jaha, vi som trodde att vi skulle hitta en lösning på detta. Ja. Mm, jag tror faktiskt att vi kommer hitta en lösning. Vi får se. Torrent med Osgear. Ursäkta uttalet, jag har ingen aning om att uttala deras bandnamn. Det är i alla fall den heta listan bubblare här på Radio Shore. Precis, så vi lyssnar på Om teknik och den här veckan pratar vi om asymmetrisk kryptografi. Innan pausen så pratade vi om problemet med symmetrisk kryptografi och hur den asymmetriska kryptografin ska lösa den här gåta. Just, Just det, precis. Just det. Och den här... Lösningen på den här gåtan, den skulle man kunna säga, drog igång 1976. Detta var det år då två stycken härliga killar kallade Whitfield Diffie och Martin Hellman. Och de var härliga då, det vet du vet ju säkert. Nej, det vet jag faktiskt Nej. inte. Det stod, det stod i Wikipedia-artikeln, men... Okay. Nej. <laughs> Nej, det vet jag faktiskt inte. Men de var säkert härliga. Ja, det Vi, utgår men, ifrån. Ja, med tanke på att de var så smarta så var de säkert härliga. Ja. Eh, de här två killarna i alla fall, de insåg att det fanns någonting man kunde göra med simpel matematik som var otroligt kraftfullt i teknikvärlden. Mm. De publicerade någonting som de hade insett här nu då. Och de kallade det Diffie-Hellman Key Exchange. Oj, fiffigt namn. Ja, det är alltså deras två namn och sen är det nyckelutbyte. Ja. Det är alltså deras nyckelutbyte, kallar de det. När de publicerade detta så kom en organisation som hette NSA. Vi snackade om dem under första programmet. Just en amerikansk säkerhetsorganisation. Då kom de fram och sa, vad löjlig vi har haft det där i tio år. De bara, okej, okay, varför har ni inte sagt någonting där? Nej, vi säger inte saker vi håller på med. Så det, det var ju kanske ett bevis på vad... NSA, hur mycket kunskap de har. Mm. För det här, Diffie Hellman var verkligen revolutionerande för modern kryptografi. Fast det fanns redan, eller? Fast det fanns redan. Fast de, NSA hade inte sagt någonting. De hade bara haft det inom Det var sig, de liksom. som offentliggjorde det, liksom. Kan man det, säga. Ja, det skulle man eller? kunna säga. Fast å andra sidan så hittar de på det själv. För det var faktiskt de som, Diffie Hellman kom ju på detta själv. Mm. Men ja, NSA... Hade redan insett det för tio år sedan. Du har ju inte mer än rätt att det är de som får credden för det, som du är de som visar det för Nej. allmänheten. Precis. Mm. Jag tror inte att någon riktigt tycker att detta är NSA som har lyckats mäta. Det, det mesta credden går liksom till de här två Diffy och Hellman. Okej. Okay. Diffy. En like namn. Ja, det ska man kunna säga. <laughs> Vad de här två killarna löste då var hur man på ett säkert sätt skickar en nyckel för symmetrisk kryptografi. Mm. Hur gör man detta? Och detta är baserat i grunden för kryptografi som jag nämnde förra veckan, som är... Det är att göra någonting som är väldigt enkelt, men att göra det åt andra hållet är väldigt svårt. Mm. Det är alltså grunden för det hela. Nice. Alltså, det är någonting som är väldigt enkelt att göra, men väldigt svårt att göra åt, åt, åt andra hållet. Så vad är det då de har kommit på? Jo, de använder sig av exponentiell beräkning. Alltså hur man eh, använder siffror för att beskriva större multiplikationer. Låt oss exempelvis ge ett exempel på en exponentiell beräkning. 2 upphöjt till 3, som man säger, är samma som 2 gånger 2 gånger 2. Yep. Alltså, ja, det är det svåraste matematiska jag kan. Ja, kan men, du kan ju i alla fall, det, det säger ju en del. Ja. Mm. Eh, så man tar alltså basen som man kallar den. Det är nummer två i vårt fall. Och sen tar man den gånger sig själv så många gånger som man har den övre siffran. Alltså uppe till tre. Exponenten kan Exponenten, just det. Precis. Ja, det var så. vackert Kommer någonting från ja. grundskolmatten i alla fall. Ja, imponerande. Ja, ja eh, vad man insåg var att tar man väldigt, väldigt, väldigt stora såna här exponenter- så är de inte jättesvåra att räkna ut vad de blir. Men det intressanta är att när man väl har fått det här resultatet så är det väldigt svårt att lista ut vad det var man började med. Alltså, mm. när man utför beräkningen och får ett resultat så är det väldigt svårt att ta det här resultatet och sen klura ut vad det var man använde för att få det resultatet. Okej. Okay. Förstår du? Ja, ja, jag förstår. Ja. Ja. Mm. Så det är grunden i det diff i jag kommer inte gå in riktigt på djup, nivå, men jag kommer skrapa lite på ytan. Och där är det så här att som i alla konversationer alla om kryptografi så har vi givetvis två stycken parter som ska prata med varann. Mm. Och den ena parten ska skicka något meddelande eller någon sorts information till den andra parten. Och de ska kunna göra detta i ett publikt rum, alltså där det finns många andra personer som lyssnar utan att någon annan fattar vad det är för information som skickas. Så vad de här två parterna gör, det är att de pratar med varandra i det här publika rummet och kommer överens om vilken bas de ska ha i den här exponentiella beräkningen. Låt oss i ett exempel ta siffran 2 som bas. Båda de här parterna har då basen 2. Och detta sker som sagt i det publika så att det finns ingen som stoppar dem från att alltså det, finns ingen, det finns ingenting som stoppar dem från att någon annan fattar vilken bas det är de använder. Men mm. huvudsaken är att de använder samma bas. Okay. Vad som händer här efter är att de här två parterna använder sig av sina slumpgeneratorer som de har. Den lilla korgen med bo bollar. Precis, mm. fast den är liksom inbyggd i datorn. Ja, precis. Mm. Det är bra att du lyssnar, ja, ja. Linus. Hänger med, jag försöker. Mm. Eh, de här två siffrorna är väldigt, väldigt stora. Jag mm. pratar gigantiska siffror. Oftast Tusen i... och sådana stora. Ah, <laughs> ja, exakt. Väldigt, väldigt mycket större än 10 jag kan berätta. Eh, I modern asymmetrisk kryptografi så brukar man använda tal som består av cirka 256 siffror. De är alltså 256 siffror långa. Jag tror inte jag kan uttala vad det är för Nej, tal. Nej, inte jag heller riktigt. Nej, det är i alla fall väldigt stora siffror. Så man tar mm. den här basen som man kommit överens om, höjer upp den med den gigantiska siffran. Och så får ju de här två parterna, eftersom de var för sig har genererat varsin slumpmässig siffra, så får de ju två helt olika resultat. De är ja. inte kopplade till varandra överhuvudtaget. Nej. Det är bara två slumpmässigt genererade tal skulle man kunna säga. Mm. Oj. Ja. Och de här siffrorna har ju ingen som helst betydelse. Det är bara två tal helt enkelt. Ja. Så de skickar dem till varandra i det publika rummet och eftersom de är så slumpmässiga och inte har någon betydelse så även om det skulle sitta någon där emellan och lyssna så skulle inte det ha någon betydelse för de här siffrorna är bara blaha blaha. Okay. Alltså de betyder ingenting. Nej. Det är bara två siffror som flyger förbi. Varför gör de det då? Bra fråga, bra fråga. <laughs> När de tar emot de här siffrorna från den andra parten så tar de den siffran, använder den som bas, den som de har mottagit. Ja, den jättestora siffran. <laughs> Precis som den mottog från mm. den andra parten. Mm. Och sen höjer de upp den en gång till med sin egna slumpmässiga siffra som de använde förut. Aha. Så man får resultatet av den andra partens beräkning ja. så använder man det som basen och höjer upp med sin, den siffran som man höjde upp förut med. Så man gör samma beräkning fast basen är inte längre två utan det är det res resultatet som kom från, från den andra parten. Liksom. Så alltså, om, det är, om basen är två från början om vi säger det mm. och så slumpar jag fram alltså jag slumpar fram tre då ja, precis. då skickar jag åtta till mig. Det är 2 gånger 2 gånger två, gånger två ja, är åtta. Ja, precis. Då skickar jag 8 till dig. Precis. Och då höjer du upp. då har du åtta som bas och höger upp det med det som du. Ja, låt oss säga att jag hade, ju, jag hade slumpat fram två. Ja, just det. Då höjer jag 8 med 2. Och sen. Då blir det 64. Ja. Och det som är sig intressant här med de här exponentiella talen. Är att när man höjer upp någonting som redan har blivit upphöjt. Så har det ingen betydelse. Hur man använder de här exponenterna. Så låt oss säga här att vi har... Nu tar jag ett nytt exempel. Mm. Att jag har två som bas. Så höjer jag upp det med tre. Ja. Och sen höjer jag upp det. Alltså det resultat som jag fick där. Höjer mm. jag upp med fem. Det är exakt samma sak som om jag hade höjt upp två med fem och sen med tre. Om jag hade bytt ordning på fem av trean. så. Yes. Mm, det okay. kan du kolla om du vill. Ja, nej, jag det. det är Absolut. faktiskt, det är intressant, men hur man än, vilken ordning man än tar de här exponenterna så kommer du få samma resultat. Och precis det här bytet mellan trean och femman i mitt exempel, det är exakt samma sak som sker mellan de här två parterna. Ja, vad nu blir det väldigt mycket här. Vi börjar med en bas Jaha. som är siffran två i vårt exem exempel. Japp. Sen är, låt oss säga att du är den ena parten. Ja, du skapar siffran 3 slumpmässigt. Japp, yep, här. Mm. Jag skapar siffran fem. Mm. Du höjer upp två med tre. Och jag höjer upp två med fem. Jag hade tre. Precis, och uh -huh. jag hade fem. Uh -huh. Så jag höjer upp två med fem. Okay. Uh -huh. Och så skickar vi resultaten. Japp. Yep. <laughs> och sen gör du samma sak. Vad höjer du upp med förut? Tre. Precis, då höjer du upp den siffran som du fick från mig med tre. Ja. Uh -huh. Och jag höjer upp den siffran som jag fick från dig med fem. Med fem, okej. Okay. Nu har vi gjort precis det som jag beskrev här förut. Vi har bytt plats på trean och femmen. Ja, just det. Så i, i ditt fall så höjer du först med tre och sen med fem. Mm. Nej, förlåt, nu säger jag fel. Först höjer du med fem och sen med tre. Eftersom du fick mitt ja, just det. först med femman ja. liksom. Mm. Du fick en femma från mig. Ja. Och sen höjer du upp med trean ja. som du har på din sida. Och jag höjer då alltså först upp med tre, det är den som jag får från dig och sen med fem. Yep. Så vad vi får här är exakt samma resultat. Det är en gigantisk siffra som är precis likadana. Vi har samma siffra, gör du. Okay. Men ingen som sitter här emellan kan förstå det. Kan fatta det. Nej. För den har ju ingen, ingen aning vad du har för siffra. Uh -huh. Jag har ingen aning vad du har för siffra. Det var väldigt listigt tänkt av Diffy och... Han ja, det var, visst var det lyftigt Tycker jag. <laughs> Så nu har vi på ett, skulle man kunna säga magiskt sätt, lyckats Skapa ett stort, väldigt stort tal mm. som vi har samma. Trots att vi står i ett publikrum och skriker till varandra, så är det ingen aning om vad det, är. det ingen annan än vi två som vet vad det är för siffra vi har skapat? Nej. Så det är ett intressant sätt att eh, höja upp saker och få samma resultat som kommer användas i modern teknik. Nej, ja, Ja, det var ytterligare en låt med sådär krångligt namn. Jag gissar att låten heter Raff Stramur, kan vi säga, med Sigur Ros. Också en eh, heta listanbubblare här i Radio Shore. Mm. redan glömt titeln, tyvärr. Ja, ja, så kan det gå. Vi pratar om asymmetrisk kryptografi Precis. och vi har snackat om Diffie Helmen. Mm. Det är alltså två stycken killar som har kommit på att man kan använda exponentiella tal- för att skicka hemligheter med var mellan varandra. Just. Det. Mm. Ursäkta mig. Mm. Ja. Nu ska vi fortsätta med den här kunskapen i våran hjärna, och gå vidare till någonting som heter RSA. Detta är en teknik som utvecklades kort efter Diffie-Helmen. Okay. Som är baserad på samma sorts matematik. Och den här matematiken gör det möjligt för oss att använda lite mer användbara i den moderna tiden så kallade nycklar som är baserade då på det här faktumet att man kan skicka siffror mellan varandra och sedan få ett gemensam nämnare. Mm. Då är det så här att RSA som var tre killar i detta fallet och som nu även är ett företag de insåg att man kunde använda väldigt stora tal som vi hade pratat om här nu. Ja. Man kan generera två stygen tal som har en koppling mellan varandra. Men den här kopplingen mellan de här två talen, den kan man inte hitta. Det finns alltså ingen koppling mellan dem. Aha. Det ena talet är var för sig och det andra är för sig. Ja. Men samtidigt så kan båda de här talen var för sig användas som användas som nycklar för både kryptering och dekryptering. Detta betyder att en av nycklarna kan kryptera någon, en, ett meddelande mm. baserat på den här eh, diffie hellman liknande tekniken. Då. Mm. Och den andra nyckeln kan dekryptera det. Alltså låsa upp det hela och läsa meddelandet. Aha. Men det är intressanta här är att det andra den andra nyckeln som vi använder i vårt exempel här nu, den kan även fungera precis som den första. Så den kan även kryptera. Och i sånt fall skulle den första nyckeln dekryptera. Så varje nyckel kan var för sig fungera i båda rollerna. Så mm -hmm. att nyckeln är inte, den krypterar inte för sig själv utan den måste ha en mot, motpartsnyckel som den krypterar till. Ja, precis. Den, själva krypteringen sker ju för sig. Alltså den här nyckeln ja. gör det själv. Men det enda som kan lossa upp den är den andra nyckeln. Mm. Så krypterar du någonting med en nyckel, så måste du använda den andra nyckeln för att dekryptera det. Men det har ingen betydelse vilken nyckel du börjar med. Nej. Så du börjar med en av nycklarna, krypterar ett meddelande, och med den andra nyckelns hjälp så plockar du upp det. Men det har ingen betydelse vilken du använder. Du behöver inte den förra nyckeln helt enkelt? Man kan inte använda den första nyckeln. Du måste att... använda den andra för att dekryptera. Okay. Så har du använt en så måste du använda den andra. Och du kan inte använda en nyckel två gånger. Mm? Vi kan, om vi, jag kan försöka med en, en liten jämförelse här. Ja, om vi har eh, talen 7 och 3, och eh, krypteringen. Om man, om man krypterar med talet 7, så blir resultatet 10. Och för att få tillbaka det måste man använda trean. Och på samma sätt kan man använda trean för att enkryptera. Och sjuan för att rekrytera, för att de är ju tio kompisar, som det kallas. Ja, så skulle man faktiskt kunna säga. Det var faktiskt bra. Och i detta fall så kan man ju faktiskt inte använda sjuan två gånger, för det skulle jag aldrig på något sätt bli tio. Nej, Nej, och inte trean heller. Nej, men det har ingen betydelse vilken av siffrorna man börjar med. Nej. Nej. Jättebra, tack så mycket. Mm -hmm, cool. Ja, eh, så, så här fungerar det här systemet som RSA hade kommit på då. Mm. Det är att en av de här nycklarna, det är ingen betydelse vilken av dem det är. Sjuan eller trean? Ja, det mm. skulle jag kunna säga. Sjöan ja. eller trean. Den är helt publik. Alltså, den kan ses av alla i hela världen. Alla i hela världen vet vilken det är. Låt okay. oss säga att det är sjuan i detta. Ja. Alltså en av nycklarna. Den är publik för alla i hela världen att se. Ja. Och den andra nyckeln är totalt och fullkomligt gömd. Det finns bara en person eller organisation som vet vad det är för nyckel eller siffra. Aha. Mm. Och det, det som man kan göra här nu är att vi säger att eh, en person vill skicka ett meddelande till den här orga, organisationen eller personen som har de här två nycklarna. Ja. Då använder han den publika nyckeln, alltså den som finns tillgänglig för hela världen. Mm. Och krypterar ett meddelande ja yeah. Och eftersom den andra nyckeln är gömd och är den enda nyckeln som kan dekryptera meddelandet så är det bara den personen med den gömda nyckeln som kan dekryptera meddelandet. Ah, okay. Så hela världen kan kryptera meddelandet. Men inte se vad det står sen efter det. Men ingen kan se vad det står förutom den rätta personen med den mm, rätta nyckeln. Ja. Det är rätt snyggt tycker jag. Ja, det är. <laughs> Problemet här är ju att... Man skulle ha här... väldigt bra gömställe. Det behöver man. Ja. Men det är en helt annan, helt annan grej. Det kan man fixa ganska lätt faktiskt. Ja. Låsa in den i skåp skott nice. um, ja Problemet här är väl att om den här med den gömda nyckeln skulle få det här meddelandet och vilja skicka tillbaka någonting, då kan jag ju inte göra det för den andra personen har ju ingen, ingen nyckel. Fast han kan väl kryptera det med den nyckeln han har. Men då, kan alla han läsa har den. Just, då är det den publika nyckeln som... Då är. kan alla läsa den just precis. Det. det blir problematiskt. Då får de vara två. Då får man vara två. Ja. Där jag alla ha två. har en nyckel Och en publiknyckel. Just det. För vad man kan göra här nu är att... Nu får vi tänka ordentligt här. Mm, nu, nu fokuserar jag här. Mm. En part börjar... Nu ska jag tänka själv så det blir mm. rätt också. En... En part börjar med mottagarens publika nyckel. Japp. Yep. Kryptera det. Ja. Redan nu har vi ju en kryptering som gör att ingen annan än just den mottagaren kan läsa meddelandet. Just det. Och efter det så krypterar vi meddelandet med sändarens privata nyckel. Mm. Alltså den som är gömd. Det krypterar, menar du? Nej, Eller? krypterar. Vi kryp Fast då blir det väl publikt? Ja, så skulle man kunna säga. Men det finns en anledning till detta. Mm -hmm. För nu har vi krypterats två gånger. Och så kan man göra med alla krypteringstekniker. Man kan kryptera hur många gånger man vill med hur många nycklar man vill. Det enda regeln är att när man... Ja, vi krypterade redan krypterade. Precis, alltså, okay. ja, det blir dubbelkrypterat. Dubbel, så bra. Eh... Vad är lösningen då då? Ja, det kan man ju verkligen <laughs> fråga sig. Ja. Det som är så bra med detta är ju att det enda sättet att dekryptera det här meddelandet är att gå tillbaka i samma steg. Okej. Okay. Vi kan inte börja med att dekryptera med den mottagarens nyckel exempelvis. För den, den är inbakad ja, i en annan kryptering. Mm. Vi måste börja med den sista krypteringen. Liksom. Just det. Och eftersom den, den sista krypteringen endast kan dekrypteras med den här publika nyckeln från sändaren, mm. Så tar vi den nyckeln och dekrypterar. Och fungerar det detta så vet vi nu vem som är sändaren. För det finns bara en person i hela världen som vet vilken den första, vem den första partens eller sändarens gömda nyckel är. Så eftersom den dekrypterades med den gömda nyckeln mm. så måste det vara den personen. Så nu har vi helt plötsligt en identitet från den som skickar. Inte nog med att vi får ett meddelande som är krypterat. Vi vet till och med exakt vem personen är som har skickat det. Mm. Okay. Eftersom vi dekrypterar med den här sändarens publika nyckel. Oh. Och den, är en, den nyckeln fungerar ju endast på den gömda nyckeln från sändaren. Och den enda personen som har den gömda nyckeln är ju sändaren. Oh, Så nu har vi etablerat en identitet här hos, hos sändaren. Och efter det så har vi bara en dekryptering kvar. Och det är den som vi gjorde först hos sändaren. Precis. Kommer du vi vilken det var? Det, ja. Uh, nej. Nej. Vi gjorde en kryptering först med mottagarens publika nyckel. Just det, då är det den nyckeln vi själva har. Nej. Det är den gömda nyckeln hos mottagaren <laughs> som vi nu dekrypterar. Ja. För den här nyckeln är ju den enda nyckeln som kan dekryptera Meddelandet i hela världen. Mm. Så det betyder att det här meddelandet som har skickats iväg, det kan bara läsas av ägaren av den här mottagarens nyckel. Jaha. Mm. Och det är utöver den här identiteten som vi nu har skapat då, så har vi lyckats skicka iväg ett krypterat meddelande utan att någon som är där däremellan kan läsa det. Så vi har både en identitet och vi har ett fullkomligt säkert medium att skicka meddelanden. Det finns ingenting som kan stoppa det så länge inte den här gömda nyckeln åker iväg någonstans. Ja, just det. ja. Mm. Eh, så skulle nu mottagaren i detta fallet vilja skicka tillbaka någon information till den tidigare sändaren då gör man helt enkelt precis likadant. Och här ja, nu så har vi skapat en tvåvägskommunikation som är fullkomligt säker och båda vet vem det är som man skickar datan till. Mm. Och detta är ju ganska viktigt. Låt oss säga att du är på en eh, banks hemsida. Ja. Och ska skicka iväg ditt eh, kontonummer eller vad det nu ska vara. Eller en betalning ja. eller sånt. Då kan det vara lite trevligt att veta att det faktiskt är banken som man skickar till. Det eller kan hur? det ju vara kan man tycka. Mm. Ja. Så därför är ju identiteten väldigt viktig. Mm. Utöver vikten i att man har en krypterat meddelande. Så är ju identiteten väldigt viktig i mycket, mycket som är kommunikation. Mm. Ja, nu ska vi se. Förra veckan så pratade vi om eh, symmetrisk kryptografi. Ja. Och denna veckan pratade vi om asymmetrisk kryptografi. Och vad vi nu kommer lyckas göra med vad vi har beskrivit här om RSA och Diffie-Helmen mm. är att lösa den här stora gåtan om symmetriska kryptografin. Wildfire med John Mayer. Något enklare att uttala. Lite. <laughs> Ganska mycket ja. faktiskt. En raga, vad heter den? Rauf Straur. Rauf Straur. Oj. Precis. Mm. Fornordiskt. Ja, ja. Alltså, jag har ingen <laughs> aning om det låter. <laughs> ja, det ja eller nä nästan tyst. Ja. tyst Tyskt de kanske. Ja. Ja, jag, vet faktiskt, jag, vet, jag vet faktiskt inte vad det är för låt. Släpp Nej. det. Mm. det nu går vi vidare till det fantastiska ämnet som heter asymmetrisk kryptografi. Mm. Ja. Sexigt återigen. Lika bra namn typ. Ja. <laughs> <laughs> eh, vi har pratat om RSA, som är en teknik som används runt om i hela världen. Mm. Av väldigt många datorer, hemsidor och så vidare. Det finns vissa andra tekniker som används, men RSA är den absolut dominerande. Och den fungerar ju så som vi har snackat med om att alla parter har två stycken nycklar. En som är publik och en som är gömd. Och jag ska dra igenom lite snabbt här igen om hur det fungerar då med kommunikationen mellan två parterna. Det viktiga att notera är att när vi skickar någonting mellan två parter så ska det ju, ingen data ska kunna vara läsbar av någon däremellan. Nej, det är ju bara mottagaren ja. som ska fatta någonting. Mm. Så därför är det väldigt viktigt att vi avslutar vår enkryptering med enkryptering för mottagaren. Ja, just det. Så att den är ombäddad liksom, i en kryptering som bara mottagaren kan läsa. Känner, ja, just det. Mm. Så vi börjar med en kryptering från den som skickar och sen så avslutar vi med en kryptering som är till för den som mottager meddelandet. Och mottagaren bara dekry dekrypterar med sin gömda nyckel och sen så bekräftar den, bekräftar den sändarens identitet genom att dekryptera med sändarens publika nyckel. Det låter så spännande det här. Att de har små gömda hemligheter någonstans som går mm. och gräver upp små... Ja. stor med lappar eller står någon nyckel på. Ja, precis. Det låter så spännande. Ja, det är, ja jag tycker det är ganska... Eller, ja. Jag tycker det är väldigt fascinerande faktiskt. Ja. Eh, att, man, att man kan ha så här delade hemligheter. Men ändå använda dem för att skicka någonting som ingen har någon aning om vad det är man snackar om. Precis. Och det är ju faktiskt det som är kraften i asymmetriska kryptografin. Mm. Vi delar massa saker. Som folk kan höra. Som folk kan inte. höra, men ingen fattar någonting ändå. Och det är ju det som är problemet med den symmetriska kryptografin. Det, det finns en nyckel i symmetrisk kryptografi också. Det som vi pratade om förra veckan. Ja. Den här siffran, äh, lappen med siffror från boll, boll, korgen ja, med bollar. Precis. Men den måste ju transporteras till mottagaren på något säkert sätt. Om någon annan får tag på den så är man körd. Mm. Någon sån sån lapp eller lista med siffror finns inte i asymmetrisk kryptografi. Det är det som gör det så fantastiskt starkt. Men precis som jag sa i början av programmet så är det ju, finns det ju en haka i det hela. Och det är ju att den asymmetriska kryptografin är nästan 1000 gånger långsammare än den symmetriska kryptografin. Varför det är det? För att den är så komplicerad. Jag tänker i datorns värld spelar det någon roll. Det spelar ganska stor roll faktiskt. Vad är det för tidsperspektiv vi pratar om? Ja, det beror ju helt på vad det är för, för någonting som man kryptera. försöker kryptera. Men okay. kryptera en film, det skulle jag aldrig rekommendera för någon. Det Är det lite för, Nej, Det är jättestarkt, men det kommer ta en evighet för dig. För det är nämligen så här också att den asymmetriska nyckeln som man behöver använda, den, för att man ska vara helt säker på att den ska vara helt och hållet säker för att ingen ska kunna komma åt informationen som man har, så måste den här nyckeln vara 2048 siffror lång. Oj. Tänk nu på att när vi pratar om den symmetriska kryptografin, mm. så snackar vi om 256. Precis, det. Och det var en jättestark nyckel. Ja. Det här är en jättesuperduper stark nyckel. Ja, det skulle man kunna säga. Den är faktiskt ungefär lika stark som den här 256 då. Men uh -huh. problemet är ju att den asymmetriska asymmetriska eh, kryptografin är så långsam och mm. rela i relation till den symmetriska kryptografin dålig för att man behöver opraktisk använda så... What, opraktisk länge. Vad du? Opraktisk länge. Ja, både opraktisk men även eh, osäker skulle man kunna säga. För anledningen till att man använder så här stora nycklar när man håller på med asymmetrisk kryptografi det är just för att man ska vara säker på att det håller. Mm. Har man en nyckel på 256-bit i symmetrisk kryptografi då kan man vara så gott som säker på att det kommer hålla. Mm -hmm. Men för att det ska vara helt säkert när det gäller asymmetrisk kryptografi så behöver man gå upp runt 2000. Och, de okay. och detta tillför ju då till den här fantastiska tiden som det tar att dekryptera det hela. Men vad man kan göra med detta... Eftersom det fortfarande är praktiskt att skicka små saker. Alltså om man skickar något som är väldigt litet med den här tekniken. Så tar det ändå inte så lång tid i människovärlden att dekryptera detta. Så vad man kan göra är att man tar sin nyckel som man fick från symmetriska kryptografin. Mm. Sen bäddar man in den i asymmetrisk kryptografi. Skickar den till den andra personen. Och Hoppsan sa, nu har vi skickat iväg den symmetriska krypterafi till den andra personen och då har vi löst problemet Och nu vet. har vi löst problemet. Vad trevligt. Wow. Fantastiskt. Oh, vad glad vad man kan bli. Nu har vi löst hela gåtan på det här problemet som vi har haft här nu jag i har några veckor. Så länge. <laughs> ja. Vi har gått runt och funderat på detta uh -huh. varje vecka. Så vad vi har gjort här nu är att vi har använt kraften i asymmetrisk kryptografi. Och den kraften är ju att ingen någonsin som är emellan kan få fatta någonting vad det är som händer. Mm. Och utnyttja styrkan i den symmetriska kryptografin, men löst dess problem genom att bädda in den här viktiga nyckeln i asymmetrisk ja, kryptografi. Och bara för att ta ett exempel på hur det kan användas ja. i vardagen. Yeah. <laughs> ja, gärna. Ja. ja, men nu kommer ett exempel. Vi kommer prata lite mer om det nästa vecka, tänkte jag. Men ett exempel är en teknik som heter OpenVPN. Det är en teknik som används för kryptering, oftast inom företag. När låt oss säga att en, en anställd är ute på resa någonstans så vill han komma åt sina filer hemma på kontoret. Men eftersom han jobbar på ett, han eller hon, jobbar på ett ställe där filerna verkligen inte får komma ut i det vilda så måste han kryptera den här datan mellan kontoret mm. och på sin resa. Just det. Så vad han gör då är att han börjar med en asymmetrisk kryptografisk nyckel. Och eh, han använder oftast kanske RSA som vi har pratat om. Den här publika och privata nyckeln. Den nyckeln är cirka, nej den är faktiskt exakt 2048 bit lång. Den mm. är alltså 2048 etter och noller. Som den här nyckeln består av. Ja. Och där skapar de en säker kanal mellan honom och kontoret. Och över den här kanalen så skickar han en symmetrisk nyckel mm. som är 512 bit lång. Mm. Och det är den här då som han kommer, som själva kommunikationen kommer att ske över. Han skickar över den till kontoret. Och med den här nyckeln nu så kan data skickas mellan honom. Och kontoret på en säker linje med hjälp av den snabba symmetriska kryptografin. Ja. Okay. Precis. Så man, först <laughs> utnyttjar man asymmetrisk kryptografi, skickar över nyckeln för den symmetriska kryptografin. Och sen så kan man skicka data mellan kontoret och den här personen ute på resa. Okay. Helt säkert. Ja, vi ska prata lite mer om efter en liten musikpaus. Men detta var väl helt enkelt lösningen på problemet, ska man kunna säga. Väldigt bra låter det här dock. Life Goes On med No and the Whale. Och för att vara lite märkvärdiga så har de valt att stava Life Goes On med punkt mellan varje bokstav och alla bokstäver i versaler. Japp, men De sjunger ju visserligen hela den här raddan bokstäver i låten så att det kanske inte är lika konstigt. Nej. Det ser coolt ut. Ja. Fasc fascinerande fa fascination vi har fått över Silt Det Silt Låt. är kryptiskt ut tycker jag. Ja, kryptiskt ja. På tal om kryptiskt ja. så har vi idag pratat ja, vi om kryptografi. Säker och vi? Har Ja, precis. Assumera. Antingen är det sånt som man åker på eller så är det en övergång av något slag. Mm. <laughs> hur som över? Eh, kryptografi har vi pratat om och vi har löst den stora gåtan hur pratar man med varandra utan att någon hör vad man säger utan att någon fattar vad man hör ja. mm. Fattar vad man säger. nästa vecka så ska vi prata lite om hur detta används i vardagen. Men innan vi åker dit så till vardagen alltså. Så får det gå en vecka. Så får det gå en vecka och så ska jag beskriva lite en gång till varför ska man bry sig. Det var det vi, jag tror vi avslutade programmet, första, första programmet med det. Varför är det viktigt att veta helt enkelt. Mm. Mm, precis. När vi snackade om NSA så kommer jag fram med den här lilla frasen. Som, som sa. Jag nu ska jag säga: jag har ingenting att gömma för den jag litar på. Det är en väldigt bra fras tycker jag. Ofta så tänker de flesta personerna i, åtminstone i västvärlden, att man inte delar de största hemligheterna med vem man vill. Mm. Utan ska man dela saker som man, som man tycker är personliga. Så gör jag det med den jag litar på. Precis. Och det är ju grunden för varför kryptering har kommit till. Det var inte så att när Cesar skickade meddelande. När det var krig och så vidare. Så krypterade han meddelanden. Det var inte precis så att han litade på motståndaren. Och därför så använde han sig av kryptografi. Ja, mm. Och precis så är det i moderna världen också. Ska jag göra mina skattedeklarerar på nätet eller ska jag skicka något meddelande som jag kanske inte är så stolt över till min partner eller så vidare och så vidare. Så kanske inte jag vill att Alla vem som helst i hela världen ska Nej. kunna läsa det. Och därför tycker jag åtminstone att det är, att kryptografi är re väldigt relevant i, den, i, i dagen. Liksom. Nice. Och frågan återstår ju kanske varför man ska lära sig om hur det fungerar. Mm. Min min åsikt om detta är väl främst att en djup förståelse om modern teknik betyder att man kan prata om teknik, använda teknik och förstå sig på teknik på ett mycket bättre sätt. Mm. När du hör någonting på SVT om det har hänt någonting där och de hade hackat in sig så där så kanske du kan förstå lite djupare vad det är som har hänt och, och hur allvarligt det verkligen är, hur allvarligt det är. Mm. Och ska jag behöva bry mig om den här nyheten? Eh, ska jag själv skydda mig på något speciellt sätt? Mm. Vad ska jag göra för att hålla mig och mina, mina hemligheter gömda <laughs> från resten av världen? Alltså Just. resten av världen som jag inte litar på helt enkelt. Mm. Och det sker alltså med de här två stycken sätten att kryptera saker med. Nästa vecka som sagt ska vi prata om hur det används i vardagen. Eh, innan dess så skulle jag vilja säga tack till Linus och tack till Jörg. Tack själv. Ja, tacka, tacka. Ja. <laughs> var spännande. Ja, nästa vecka så är det som sagt eh, återigen vardagen, hur det fungerar i vardagen. Och då och, inte jag här tyvärr. För att... Lite smart måste jag ja. säga. Ja. <laughs> Men då, även då kan du lyssna på radioshow.se. Det kommer jag göra. Och eh, skulle någon annan där ute ha missat några program så finns de att lyssna på på Radioshow också. Och med det så säger vi tack så mycket. Tack är gärna kvar också för att nu kommer ju Fredags frit, Fritzel, ett Precis. annat program här i Radio Show. De kör ju faktiskt några timmar tror jag va? Ja, tre ja. timmar tror jag de kör. Det är bara bar att lyssna på. Men vi ser hej då. Hejdå. Hej då.